Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd wapenzi watukufu waislam baada yakum hamidi Allah subhanahu wa ta'ala bila vile kumswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tunaendelea na darasa zetu wiki iliyopita tulizungumzia an alhanifiyyah hiya millatu ibrahim alayhi salam kwamba alhanifiyyah ndio mila na dini ya ibrahim alayhi salam na tukasema maana yake ni kwamba hiye al-i'radu 'an shirki wal-iqbalu ila at-tauhid wa ikhlasi al-ibadati lillahi wahda ni kule kuwa mtu atajiepusha na tajiweka mbali na shirki na akaelekea katika tauhid kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada hi ndio mila ambayo inayto alhanithia millatu ibrahim alayhisalam ya kuwa mtu atajepusha yeye na shirki na vile vile achaelekea katika kumwahidi allah subhanahu wa taala na kuwa na ikhlas katika zile ibada zake tukasema kwamba wa hiya millatu jami'i al ndiyo mila au dini ya mitume wote ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwatumiliza katika dunia hii na wale minabii na tukasema wanusibat ila Ibrahima lima limakana lahu min mawaqifin khassa nahau hadhihi almila tukasema kwamba kwa nini hii mila imeitwa millatu Ibrahim ni kwamba kutokamana na vile ambavyo Ibrahim alikuwa na msimamo hasa katika kufikisha mila hii kwa wanaadamu kama vile tunavyoona ni kwamba laqa alimtihanat ma lam yalqahu ghayruhu fa sabar alipata mitihani mingi sana nabi Allah Ibrahim katika kufikisha hii kwa waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliteswa Ibrahim salam lakini alisubiri sasa kwa yale mawkifi yake na ule msimamo wake katika ndiyo sibishwa, ndiyo mila hii ndio maana ikanasibishwa ndio mila ya nani ya Ibrahim alayhisalam kisha tukasema allahu jamian nasi bitibaui hadhi almila ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha watu wote katika ulimwengu huu kufuata mila hii ya Ibrahim alaihi salam akiwemo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi salama na umma wake kisha tukasema ya kwamba wa khalaquhum liha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba wanaadamu kwa ajili ya mila hii kwa ajili ya kufata mila hii kuwepukana na shirki na vile vile Allah subhana wa ta'ala na kumtakasia yeye ibada kwa hiyo yajibu ala kulli insani an ya'rifa hadhihi almila wayattabi'aha inatupasa au inampasa kila muislamu kila mnadamu aweze kuijua hii mila na aweze kuifata mila hii hiyo ni kitu ambacho kinamlazimu kila mmoja katika waislamu uweze kufuata mila hii na uweze kujifunza mila hii ni mila ya aina gani ili uweze wewe kuishi katika mila hii ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha kuifuata kisha katika mazungumzo ya leo insha Allahu Subhanahu wa Ta'ala sita zungumzia kuhusiana na kitu ambacho ni kikubwa mno na ni cha kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alichokiamrisha katika ulimwengu huu a'dhamu ma amara Allahu bihi kitu ambacho ndicho kikubwa zaidi alichokiamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa awwalu ma amara bihi na ndiyo kitu cha kwanza ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekiamrisha katika hii dunia wa huwa at tawhidi tauhidi jambo la kwanza kabisa Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala ameweza kuamrisha wajawake tauhidi ni ifradullah bil ibada ni kule kumpwekesha Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala kwa kumtakasia yeye ibada Sheikh Fauzani katika kufasiri maneno haya asema hadha muhimmun jiddan Kili jambo ni muhimu sana kuabainisha watu ya kwamba jambo kubwa zaidi aliloamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala ni at-tauhid. Inna at-tauhida hakika ya tauhid a'dhamu ma amara Allahu bihi. Ndio kitu kikubwa alichokiamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu al-awamir allati amara Allahu biha kulluha ba'da tauhid kila amri ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameziamrisha zote zimekuja baada ya nini ya tauhid ikiwa ni swala ikiwa ni haji ikiwa ni somu ikiwa ni zakaa zote hizo zimekuja baada ya nini baada ya tauhid kwa hiyo tauhid ndio kitu cha kwanza alichokiamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na ndicho kitu kikubwa ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekiamrisha Dalili ya maneno haya akasema Sheikh Wa'budu Allaha wala tushriku bihi shay'an wabilwalidaini ihsana. Mwabuduni Allah Subhanahu wa ta'ala mtakasieni Allah Subhanahu wa ta'ala ibada wala msimshirikishe yeye na kitu chochote kisha wa ihsana. Na vile vile wazazi wawili mwafanye nini ihsan. Kwaona hapo tauhidi imetangulia na ndiyo haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha baada ya hapo ikafata haki ya wazazi vile vile kauluhu Ta'ala kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema wa qadha rabbuka alla illa iyya ameamrisha Mola wako ya kwamba usiabudu chochote isipokuwa umwabudu yeye peke yake hii ndiyo amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kwanza kwa manadamu ya kwamba yeye ajilazimishe na kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Achane na vitu vingine ambavyo havina haki ya kuabudiwa. Ndipo hapo takapoona Mtume sallallahu alaihi sallama kwa umuhimu wa jambo kama hili aliishi maka miaka tatu Kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni kuwafundisha watu nini? Tauhid. kwa sababu ndio jambo la kwanza aliloamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala miaka 13 ar-Rasul sallallahu alaihi wasallama yad'u anasa wayad'u ahla Makkah ila madha ila at-tauhid awalingania watu wa maka katika nini katika tawhid hii ni kuonyesha kwamba tauhid ni jambo muhimu na vile vile mtu yeyote ambaye ni daiyanaataka kuanza dawa yake basi alingania watu katika nini katika at-tauhid utaona mtume sallallahu alaihi wasallam wakati alipomtuma Muadh kwenda yaman akafikisha dawa ya Allah subhanahu wa ta'ala akimwambia wewe utakwenda huko utakutana na watu ambao ni ahlul kitab ahlul kitab ni mayahudi na Manasara kisha mtume sallallahu akamwambia ma tad'uhum ilayhi kitu cha kwanza ambacho utakachoanza nacho kuwalingania an yuwahidu allaha subhanahu wa ta'ala walinganie wampwekeshe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika nini katika ibada kwa hiyo tauhid ni jambo muhimu sana ambalo ndilo jambo la kwanza na ndicho kitu kikubwa alichokiamrisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika zile amri zake amri nyingine zote zimekuja baada ya nini baada ya tauhidi ndipo utakapoona katika kalimatu tu shahada au zile arkanu lislam li utaona ya kwanza inaanza nini inaanza tauhid ashadu الله la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kisha ndipo utakapoona anafuata swala na mengineyo kwa tauhid ni jambo muhimu sana yakulu sheikh alfauzan sheikh fauzan anasema fa idha kana a'dhamu ma amara allah bihi Hakika inapasa inapaswa ayabda alinsan inamlazim wanadamu aanze bitaallumil aqidah kufundisha aqidah ndipo ukapoona ukapo, ukapo, kwamba ukapo, ukapo, ukapo, ukapo, hawa watu wa sunna ahlus waljamaa mara nyingi wao wanarakiz sana katika masala ya nini ya aqida ya tauhid kwa sababu ni jambo muhimu ambalo watu wanatakiwa ufahamishwe كوي يجب أن يبدا الانسان بتعلم العقيده قبل كل شيء قبل كل كيتو تانز كو افونديشا واتو هذا هو أصل الدين هي دو نيني يا دين العقيده هي الأساس عقيدا ديو نيني ندوم شingi واهيدي ني يا فيجب ان يبدا بها ينباسه إن منادامو انز نا هي عقيده التوحيد Bitaalumi kwa kuisoma wa ta'alimi na kuifundisha kwa hiyo ikiwa ni mtu anataka kuanza daawa yake anataka kuanza darasa zake basi afanye muhimu sana kutilia umuhimu jambo la nini la tauhid wa maala ala tadrisha shekhi anasema na mtu adumu katika kuifundisha nini kuifundisha tauhidi wabayani halinasi na kuwabainishia watu tauhid kwa sababu huo ndio msingi ambao ndio dini na ndio kitu cha kwanza alichokiamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala Sheikh anasema li'anna hiya ma amara Allahu bihi kwa sababu tauhid ndio kitu kikubwa alichokiamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala falaisa min almunasib sio sawa an taj'alaha akhir alashya ufanye ni mwisho kabisa katika vile vitu vyako vinvotaka kuwalingania watu unaifanya tauhidi jambo la mwisho sana kama vile ilivyokuwa katika mustamaa wa Kiislamu kwa zamahizi hizi ukiwa wewe wazungumzia tauhidi basi waambiwa nyinyi Ndiyo tauhidi ndio maudhui ambao umeona tu kwamba hakuna maudhui nyingine la hili ni jambo ambalo lina asasi katika katika dini la lazima liweze kubainishwa ili watu waweze kujua akida ya tauhidi waweze kinpokesha Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh anasema sio vizuri na wala haifai Kulifanya hili jambo la tauhidi kuwa ni jambo la mwisho Awalan ni kwamba lifanywe jambo hili kuwa ni jambo la kwanza Liana al'an anasema kwa sababu ya wakati wetu huwa sasa hunaka du'atun Kuna wale mada'i yazhaduna fi ta'limi tauhidi wanawacha kufundisha watu tauhidi wal aqida na aqida leo hii ukiangalia kuna watu kabisa hawakilii umuhimu jambo la tauhidi na ndivyo ilivyokuwa katika zama za nyuma huko watu walibobea sana katika masala ya kusoma fiqh fikhi sana ukimuuliza mtu nahu nahumashallah yani yuko hodari kweli lakini mlango wa akida mlango wa tauhid watu wakauwacha nduma ukaona ibada za makaburi zimekithiri, ibada za kuwabudu watu zimekithiri, ibada chafu chafu ambazo zinakwenda kinyume na tauhidi zimekithiri katika nini katika mujtama kwa sheha anasema kwa sababu katika huu au kwa sasa utaona du'at wengi wale walinganizi wengi yazhaduna fi ta'limi tauhidi, wanawacha kufundisha watu tauhidi wal hunaka unasun ibtulu ibtulu kuna watu wamepewa mtihani kwa jambo kama hili. Yaani hema ya tauhidi kwake y ni kama mabaini al-mashriq wal-maghrib. Akija akizungumzia masala mengine atazungumza vizuri sana. Lakini jambo la akida amiliweka mwisho kabisa. Na hii ni makosa. Walianna al-ikhlal biha ikhlalun bid-din kullihi. Ukiwa wewe unawacha tauhidi ni kama vile umeacha dini yote. Ukiwa umeacha tauhidi ni kama vile umeacha nini? dini yote kwa sababu huwa asasuddin hiyo tauhidi ndio msingi wa nini wa dini fayajibul inaya tbiha basi shekha anasema ina ulazima au inalazimu kuzingatia katika huu mlango wa wa tauhidi kwa yule ambaye analingania watu basi asiyoyeye katika dawa yake hagusi masuala haya sababu tukiangalia katika mujitama ni watu ambao wanahitajia sana jambo hili ndilo ambalo lufarikisha baina ya nani baina ya muislamu na asiyekuwa nani muislamu kwa sababu muislamu ana tauhid anaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja na yeno anastahiki anastahili kuabudiwa lakini wale wengine huamini kwamba kuna miungu mitatu na kuna miungu mingine na mingine. kwa hiyo ndakuta tauhid baina ya baina muislamu na nani na asiyekuwa muislamu Mtu atakayeamini Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja katika ibada zake, ni mmoja katika sifa zake na anastahiki kwa kuabudiwa, hadha muslim, huyu ni Muislam. Lakini yule anayetakidi kinyume na hivyo, basi yeye atakuwa khariju anil Islam. Ametoka katika nini? Katika Uislam. Wa hakiqatu, uhakiqa wa tauhidi, laysal iqraru bi anna Allahu wal khaliqur raziqul muhyil mumit sio tu mtu kuamini kwamba Allah ndio khaliq ameumba au الله ni razik Allah ndio ameruzuku almuhi anahuisha almumit anafisha fahasbi katosha namna hiyo kuna watu leo hii wamefikiria kwamba hiyo ndio tauhid peke yake kama ukiamini kwamba Allah khalaqa samawat khalaqa alard Allah ameumba ameumba mbingu kwa mambo kama hayo bal bi an tuqarrabi anna Allah wahdahu huwa mustahiq bil ibada lazima pia ukir ukiamini kwa ya kwamba Allahu al khaliq kwa sababu hata kafiri anajua kama Mwenyezi Mungu ndiye ameumba wale wanaopinga uislamu na wengine man khalaqa samawati wal ard wanasema nn Allah subhanahu wa ta'ala na anaameumba wanadamu Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo wana nakiri mambo kama hayo lakini hajawafanya kuwa wao wa ndio muwahidi kwa kwa wale washirikina za mazamu mtume sallallahu alaihi wasallam alaysa kanu hum yuqirru nabian Allah khaliqa samawat wa khaliqal ard wa khaliqa si wao siwao walikuwa na kidia kwamba Mwenyezi Mungu ameumba mbingu ameumba ardhi ameumba kila kitu lakini bado hajawafanya wao wa kuwa ni muwahidi kwani kwa sababu wamewacha ile tauhid ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba kwa ajili hii na ni tauhid ya nini ya kumwabudu Allah peke yake ukakiri anna Allah subhanahu wa ta'ala ni khalik, ni razik ni almuhi almumit lazima pia ukirya kwa ma huyu huyu aliofanya mambo haya ndiye astahiki kuabudiwa ukawacha kuabudu vitu vingine visivokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo بل ان ان تقر بان الله وحده هو المستحق للعباده وتعبده وحده دون ان تشرك معه في عباده احد ukiri jambo kama hilo ukikira allah khaliq basi qiri na utambue na uamini na uitakidi ya kwamba allah ndiye anastahili kuabudiwa peke Ukifanya hivyo utakuwa wewe tayari umeshakuwa ni mtu muahid lakini kusema tu Allah khalik, Allah razik uwe ni muahid bado haijatosha Kama vile inavyosemekana katika vitabu na ndio akida ya Ahlus Sunna wal Jamaa anna ala thalath aqsam kwamba tawhid imegawanyika vigawanyo vitatu na tukisema hivyo hatumaanishi kwamba twamgawanya Mwenyezi Mungu eh sehemu tatu aa. Mwenyezi Mungu ni mmoja. Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja. Lakini tukisema hizi tauhid ni tatu kwamba tunagawanya viye. Yale matendo ya waja Yale matendo nini ya waja Kuna tauhidur rububiyyah. Ni wewe kukiri Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa al Rabb, Al-Malik, Al-Mudabbir, Al-Muhyi, al raziq al وقر Allah سبحانه وتعالى ndiye muumbaji ndiye muendeshaji wa, ndi ndi wa mambo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anaephysha ndiye anauhuisha hii ni tauhidir ambayo pia waliithiri na waliamini wale washirikina sababu katika Qur'an ilivyokuja kwamba ukiwauliza eh, nani ameumba mbingu nani ameumba ardhi wanasema ni Allah Mwenyezi Mungu ndo amefanya haya yote lakini limadha ta'buduna ghayra Allah kwa nini mmwabudu ashie kuwa nani Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa muamini haya. Kwa hiyo hilo jambo la kuabudu asiye kuwa Mwenyezi Mungu likawakosesha wao wa kuwa nani? Ni muwahidini. Pamoja na kwamba wanaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Khalik ndiye razim Hii ni ya kwani. Tauhid ya pili ni tauhid al-ibada. Tauhidul uluhia. Ya kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mmoja. Na hiyo ndio tauhidi ambayo kufar wal mushrikuna wamepinga na wakaikataa na ndiyo tauhidi ambayo inamfanya mtu kuwa ni muislamu na inamfanya mtu kuwa nani si muislamu ikiwa mtu ataliamini hili na kulifata hili basi atakuwa yeye ni muislamu lakini ikiwa atalipinga atakuwa yeye siyo nani siyo muislamu na tauhidi ya mwisho ni kule kuamini kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana majina na kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake yale na sifa zake ya kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba sifa zake na majina yake hakuna ambaye atafanana nayo sifa za Mwenyezi Mungu na za Mwenyezi Mungu majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ya Allah subhanahu huwa ta'ala tukishajua hili ya kwamba kitu cha kwanza alichokiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala ta ni tauhid basi tujue pia ya kwamba kitu cha kwanza alichokikataza Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala ni nini ni shirki. ma amara Allahu bihi at-tauhid wa huwa wahda. Kisha kitu cha kwanza alichokikataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni nini ni shirki. Anasema Sheikh wa a'dhamu manaha anhu ashirku Kitu kikubwa alichokikataza Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala ni shirk Sheikh Faudani anasema hathi faidaun adhima hii ni faida kubwa li anna ba'dha nasi kwa sababu baadhi ya watu ya taqiduna anna hunaka ashiya'un hiya a'dhamul jara'im kuna watu wanatakidi kwamba kuna vitu ambavyo ni makosa makubwa sana waaazamu ma naha Allahu anhu wana itakidi kwamba hivo vitu ndio vitu vikubwa alivyo vikataza Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala utamsikia mtu anasema ar-riba huwa aazamu al riba ndio katika lile dhambi kubwa alilolikataza Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala au asema az-zina huwa aazamu al-muharramat zina ndio yale madhambi makosa makubwa au yale mambo ya haramu ambayo yaliyo makubwa Walidhālika yurakizuna ala an-nahy an nahy an Utawaona wao watilia mkazo kukataza mambo ya riba wa an na mambo ya zina kwa sababu wanaitakidi kwamba hivyo ndivyo vitu vikubwa alivovikataza nani Allah subhanahu wa ta'ala wa an-fasadi -akhla, Na utawaona wanazingatia sana katika nini kukataza zile tabia mbaya. Wakitakidi kwamba hivyo ndivyo vitu vikubwa alivovikataza Mwenyezi Mungu walakin la yahtamuna bi amri shirki utawaona hawazingatii kuzungumzia haya mambo ya shirki wala yuhadhiruna minhu wala hawatahadharishi watu kutokana na nini na jambo la shirki wa humi yarauna nnasa waqi'ina fihi na wanaona kabisa watu wameweza kulifanya hili jambo la shirki watu wamezama katika kufanya mambo ya shirki lakini hawazungumzii sasa so, wanazungumzia tu kwamba jambo kubwa lolokataza Mwenyezi Mungu ni zina. Jambo kubwa lolokataza Mwenyezi Mungu ni zina. Jambo kubwa lolokataza Mwenyezi Mungu ni kamari, ni kadha wa kadha. Watu rukuna madha ashirki. hili jambo lanini, la nini la shirki. Wala yuhadhiruna min wala wa watu kutangamana na shirki. Wahum humi nasa nnasa fi. Na wanaona kabisa watu wafanya shirki. Wanaona kabisa lakini hawa waambi watu. Hada min aljahl alazim bi shari'ati Allah azza wa anasema hu ni ujinga mkubwa kwa sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala kwa sababu ikiwa wewe ni dai na wewe ni mtu ambaye wanadamu unategemeka katika mshtama unakuwa ya kwamba kitu cha kwanza kikubwa alichokataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala ni shirki basi wewe uko katika jahlun adab Sababu tukizingatia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama alipokuja katika mji wa maka yeye aliwapata watu wamebobea na wamezama katika mambo ya shirikina. Ya abuduna alasanam watu wakiabudu masanam. Abuduna almalaika watu wakiabudu malaika. Ya abuduna alshams watu wakiabudu jua. Ya abuduna alqamar wakiabudu kamar Watu walikuwa wa wakiyafanya haya. Mtume sallallahu alayhi wasallama hakunyamazia jambo kama hili kwa sababu alipewa amri ya kumwaahid Allah kumpwekesha Allah kwa ibada kisha akapewa amri akataze shirk Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndipo ukaona, amedumu sana katika mji wa maka, kuamrisha ya tauhid na kufanya nini kuwakataza watu shirk sasa ikiwa wewe ni dai wewe ni mlinganizi na haukatazi watu shirki Ukaona shiriki ni jambo dogo kwa kuwa watu ambao wanaofanya labda ni marafiki zako au ni watu wako wa karibu kwa hiyo utakuwa katika ujinga mkubwa kama vile anavyosema Sheikh al Al-Fauzan Fa'azamu ma naha Allahu anhu huwa shirku jambo kubwa alulikataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni shirki fa huwa azamu min ar shirki ni jambo kubwa hata kuliko riba واعظم من شرب الخم الشرك انكبر سنه كل كني كل مكنى كنيو بومبي واعظم من السرقه ان ذنب كبير زايد كلكو حتى واعظم من اكل أموال الناس بالباطل ان كبير زايد كلكو حتى كلا مال ذا واعظم من القمار والميسر والميسر na ni jambo kubwa zaidi kuliko mambo ya kamari huwa a'dhamul muharramat. Sheikh anasema shirki ndiyo jambo kubwa kabisa katika mambo ya haramu. Jambo kubwa zaidi katika mambo ya haramu ni jambo la la shirki. Kwa hiyo hili jambo e, tukilizungumzia kwa watu tunalizungumzia na tukiwa na yaqini ya kwamba mambo kama haya yatendega katika mujtama watu wafanya mambo ya kishiriki hakuna haja ya sisi kunyamaza ikiwa mtume aliona hayo na hakunyamaza iweje sisi tutanyamazia jambo kama hili lazima tuwe tunawambia watu kwamba hili jambo la shiriki ni jambo kubwa na linamtoa mtu katika Uislamu kama vile ambavyo tunavoelezwa na, na masheikh والدليل قوله تعالى ان دليل قوليي هذا من العزيز ميمون سبحانه وتعالى اليبسم قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم taaqilun wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan unaona hapo shirki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kitu cha kwanza ambacho amekiharamisha katika hii aya Allah tushiriku bihi shay'an Muhammad saw sallama anaambiwa ya kwamba waambie hao waje uwaelezee eh ya kwamba Jambo kubwa alilokataza na aloharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba msimshirikishe na kitu chochote shirk Ndiyo jambo kubwa ambalo Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala amelikataza na ndio la kwanza kabisa alokataza Allah subhana wa Ta'ala ndipo ukaona yakufuata mambo mengine wala taqtulu wala min imlaq msiue watoto wenu kwa sababu ya kuogopea ufakiri mtu anaona kwamba neni kizaa huyu mtoto nitamlisha nini eh huyu mtoto atakuwa yeye anipatie hasara katika maisha yangu akaamua kutoa ile mimba na kuwa ule mtoto watu wafanya haya mambo kama haya ni makubwa lakini sio makubwa kama nini kama shirki kama vile alivyoelezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na vile vile la taqrabul fawa'ish ma wa mabata mambo ya kukurubia mambo ya fahish ya zina Eh hey. kwa hiyo haya ni mambo ambayo yamekuja baada ya kuwa shirki imeharamishwa ndiyo yakafuatilia haya la taqtulun nafsal lati haramallahu ila bilhaq Msiwe nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha isipokuwa kwa haq dhalikum wasaqu bihi Laalakum tattaqun wala takra kwa hiyo jambo ambalo ni kubwa zaidi kuliko haya yote ambayo Mwenyezi Mungu ameelezea katika hii aya ni jambo la shirki shekha anasema akhirul ayatu hadhihi alayat tusamma bil wasaya alashi iz ayat zinasemekana zina, katika zile wasaya kumi, wasia 10 ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameushia waja wake na Ibn Mas'udi akasema mkitaka kusoma wasia wa Mtume صلى الله عليه وسلم basi msome hi ayah Sheikh asema hadha hadhi almuharramat badaaha Allah biqawlihi alla tushriku bi Sheikh Haya mambo yaliharamisishwa katika aya mwenyezimungu Mungu kwa kauli yake kwamba msimshirikishe Mwenyezi Mungu na kitu chochote. Fadalla ala anna shirka huwa a'dhamu ma nahalla Allahu anhu. Ikaonyesha kwamba shirk ndiyo jambo kubwa alilolokataza Mwenyezi Mungu Subhanahu ta wa Ta'ala. Wa fi surati israa qala Allahu Ta'ala la taj'al ma'a Allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuuman. مخذولا ولا تجعل مع الله اله اخر فتلقى في جهنم ملومًا مدحورًا اذا ayatu zina onyesha kwamba shirki ndio jambo la kwanza lilokataza على subhanahu wa ta'ala fadalla ala annahu a'dhamu ma nahaa Allah anhu ikaonyesha kwamba kitu kikubwa kilichokataza Mwenyezi Mungu hadha yadullu ala ya kwamba kitu kikubwa alichokataza mwenyezimu Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni nini? Nini shirki. Wa sahih, hadithi sahihi na katika hadithi sahihi anna an sallallahu alayhi wasallam ya kwamba mtume swallaama suila aliulizwa ayu dhanbi a'dham? Ni dhambi gani lililo zaidi? Qala akasema mtume swallaama an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ni kule kumfanyia Mwenyezi Mungu mshirika aliyakuwa yeye amfanya nini amekuumba kila kisha kaulizwa thumma ayu kisha dhambi gani tena kubwa Kala antaktula wala daka ka khashiyata anya, ni kule kumuua mtoto wako ku, kwa kuogopea asije kala na wewe yani hapo naogopea ufakiri m hmm? watu waogopa leo hii wengine wakauwa watoto wao wakawatupa katika Maja ya atakayatakataka kwa sababu ya kuogopea nini ufakiri Kila thuma ayu ukisha mtume akaulizwa dhambi gani tena kubwa Kala antuzani antuzani halila tajarik ni kule kumzini mke wa jirani yako jambo baya zaidi yani mke wa jirani yako jirani yako wewe unakwenda kufanya nini kumzini mke wake kwa hiyo jambo ambalo ni ni baya zaidi وانزل الله تصديقا ذلك في قوله ان من العزيز مungu ameteremsha aya kusadikisha haya waladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bilhaq wala yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa athama Mungu anasema la yad'una waladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar Hizi ni katika sifa za wale ibadurrahman ya kwamba wao wa muombi pamoja na Mwenyezi Mungu mungu mwingine wala yaqtuluna an-nafsa allati allahu illa bilhaq wala hawawi nafsi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala ameharamisha kuua nafsi hiyo illa bilhaq isipokuwa kwa haki nafsi haiwawi isipokuwa kwa haki kuna mambo ambayo mtu akiyafanya kisheria ya Kiislamu aweza kuuliwa lakini mpaka ipatikane misingi thabiti ya kuweza kutekeleza hukumu kama nini kama hizi kama vile mtu aliooa kisha akaenda akafanya nini akazini sheria huyu ni apigwe mawe pakafanya nini paka, paka afi kisha mtu mwingine ni yule aliyeua bila ya nini ya haki makwenda Na tu akamua mtu amdan makusudi huyu mtu pia kisheria atauawa kwa haki vile vile yule ambaye ameritaji akatoka katika uislamu vile vile atauliwa kwa nini kwa haki kwa mwezi Mungu anakataza watu wasiwe nafsi isipokuwa kwa mambo haya matatu ambayo yametajwa katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam wala yaznun wala hawazini wamni yafal dalika yalqa athaman yafanya hayo atakutana na madhambi na adhabu kali ya Mwenyezi Mungu subhana huwa taala Sheikh Fardain anasema fa badaa bi shirki fi qawlihi an taj'ala lillahi nidda unaona katika hadithi yani munyezi mtume wa salaama na kukataza nini shirki ayyu sharikan yani kwamba usimjaliye mwenyezi mungu mshirika wa huwa khalaqa ka hali yako amekuumba waqala huwa a'dhamu adhunub tumeakasema madhambi yale makubwa zaidi dhambi la kwanza ni shirki lianahu suila ayu dhambi اعظم aliulizwa ni dhambi gani iliyokubwa fabada abishirki akaanza mtume sws kuzungumzia kwamba ni shirki katika hadithi nyingine mtume sws amesema istanibu asaba almubiqat jiepusheni na mambo saba yenye kuangamiza kuna mambo saba ambayo mtu akiyafanya hayo ataangamia na kwenda kuingia katika moto wa jahannam waliyaadhu billah Qila wama hunna ya Rasulullah mtume akaulizwa mambo hayo ni mambo gani? Qala akasema ashirku billah ni kule kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na na kufanya uchawi wakatlu nafsi alati حرم allahu الا بالحق na kuwa nafsi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha isipokuwa kwa haki. Fabada'aha bi-shirk katika ha mambo ya kuangamiza mtume akaanza na jambo la nini la shirki? fadalla ala anna shirka huwa a'zamu dhunub ikaonyesha kwamba shirki ndiyo dhambi kubwa zaidi katika ulimwengu huu walidhalika fa innal na kwa ajili hiyo basi utaona kwamba mushrik la yadkhulu aljannata hatoingia peponi abadan milele qala ta'ala misema Mwenyezi Mungu mtukufu inahu man yushrik billah Hakika yule ambaye amshirikisha Mwenyezi Mungu faqad haramallahu alayhi aljanna Mwenyezi Mungu amemharamishea janna wamaawahu annaru na makazi yake atakuwa ni motoni wamalizzalimina min ansar na wale washirikina wakati huo wa kiyama wakiingizwa katika moto Hawato kuwa na mtu mwenye kuansuru wala kuwasaidia al mushrik la yaghfirullahu lahu mshirikina Mwenyezi Mungu hamsamehi akifa hali kuwa ni mshirikina ikiwa yuko hapa duniani amefanya shirki na akatubia Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe lakini akifa hali ya kuwa yeye ni mshirik ajue kwamba hatupata msamaha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Mwenyezi Mungu hasamei kushirikisha hasamei dhambi la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wayaghfiru ma dun zalika liman yasha asma' mengine zina kunya pombe na mengineyo Mwenyezi Mungu anaweza kusamehe lakini shirki ni mtu atadumu nayo katika moto milele abadan abadian fadalla zalika ala tahrimil jannati ala al mushrik aya hizi inaonyesha kwamba kuharamisha janna kwa mushrik wa anna allah la yaghfiru lahu na kwamba Mwenyezi Mungu hatomsamehe mushrik Wadalla hadha ala anna shirka a'dhamu Na naikaonyesha kwamba hii imeonyesha kwamba shirki ni dhambi kubwa zaidi kwa sababu hakuna dhambi ambalo mtu atakaa motoni milele isipokuwa nini isipokuwa ni shirki ikiwa mtu atafanya madhambi mengine na akafa haliakuwa hakumshirikisha Mwenyezi Mungu basi yasemekana kwamba hakwenda kuingizwa motoni kwa atafanya nini atotolewa lakini akifa haliakuwa hali yeye ni mshirik hato toka milele katika nini katika moto li anna dhunuba maada ad, ma maada shirku qabilatul lilmaghfirah sababu madhambi mengine ambayo sio kuwa shirki yanakubali msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa, wa Ta'ala kama ilivyothibitisha hii aya wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha kwa yule ambaye anayemtaka naam inna Allaha la yaghfiru shurakabih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa zina wasarqa washurb al khamr wariba kulluhu dakhil tahta al mashi'a hayote aingia katika mashi'atullah akitaka atasamehe na akitaka atafanya nini atadhibu Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah ghafar li sahibe na akitaka atamsamehe yule mwenye madhambi hayo wa inshaa adhabahu na akitaka vile vile atafanya nini na hii is chansi ya kwamba watu wafanye nini wafanye makosa mengine waache shirki peke yake tuaje shirki kwa sababu ukiacha shirki pia itakukataza kufa, kufanya nini yale madhambi mengine Ama shirku fa innahu la yughfar shirki isamehewi hakam Allahu annahu la yaghfiru mwezungu amehukumu kama hato same shirki wakadha al asi na vile vile yule mtu ambaye ni asi wa in kana indahu kabair duna shirki hata kama atakuwa amefanya madhambi makubwa isipokuwa shirki fa innahu la تحرم عليه الجنه haytomharamisha yeye kuingia wapi kuingia peponi ikiwa ni muislamu ni muahid amefanya madhambi mengine ya kuteleza kama zina kama sarika kama nini hayo hayatumfanye kuto kuingia jana. ataadhibiwa kadra ya yale madhambi yake kisha atatolewa ikiwa Mwenyezi Mungu atataka kumadhibu na ikiwa pia atataka kumwacha atafanya nini At, atamwacha ndio maana tunaambiwa msi mtu kwamba hadha ah huyu alikuwa mbaya sana muovu sana huyu ni mtu wa ammotoni huyu ni mtu wa nini labda alikuwa mtu anakunywa wa pombe ili ilikuwa laambiwa la halisikii barabara nzima ni yake akiposha ya huyu ni mtu ammotoni usisemeni namna hii ikiwa amekufa na dhambi ambalo silo la shiriki basi sema narju lahu khaira na na na na na na na na na na mungu na na na ambalo na ah, Lakini usikate na na na na mtu wa motoni kabisa Kwa kuwa we na pombe au na Bali na dua na mungu na na Sababu si madhambi ambayo na na na na na na na na na na na na na vile vile anasema imma anyaghfira Allahu lahu min awwalihi e, wa wa akhiri. Ima imma Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala dhambi la ambalo silo shirki waidkhilhu aljanna na vile vile amuingize katika nini katika katika pepo wa imma an yakhruja au vile vile atoke wapi atoke katika moto baada ta'dhibi baada ya kuadhibiwa anaweza akaingiza peponi moja kwa moja au vile vile anaweza pia vile vile akaadhibiwa kisha akatolewa akaingizwa wapi akaingizwa peponi aka wa yadkhulul jannah almu'min mahma kana minhu min alfisq mu'min pamoja na kwamba atafanya uovu wal na ma'asi alati duna shirki ambayo sio shirki basi fa innahu la yaqnatu min rahmatillah asikate tamana rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa hajafanya dhambi kubwa la shirki basi asikate tamaa na ya Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala wala min aljanna wala hawezi kuharamishiwa nini kuharamishiwa pepo huwa dakhil tahta almaghfirati bi mashiati Allahi 'azza wa jalla yeye ataingia chini ya yale matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala in ghafara lahu wa inshaa sha'a eh akitaka Mwenyezi Mungu atamsamehe na Mwenyezi Mungu vile vile akitaka ata mwadhib amal mushrik fa innahu mahrumun min dhalika kulli mushrik yai am haramishwa zote hizi hana msamaha bali yeye atakuwa makazi yake wapi motoni wal iadhu billah fadalla ala anna shirka huwa a'dhamu adh-dhunub ikaonyesha ya kwamba shirki ndio dhambi kubwa qala ta'ala amesema Mwenyezi Mungu mtukufu inna shirka la dhulmun adhib hakika shirki ni dhambi au ni dhulma kubwa sana. Kwa nini shiriki imeitwa dhulma? Kwa sababu ni kule kuchukua ibada ya Mwenyezi Mungu ukampelekea shekwa Mwenyezi Mungu. Hii ndio dhulmu. Dhulma ni kuweka kitu pasipo pahala pahala paki Do maana Mwenyezi Mungu akasema ina shirika la dhulmun adhim. Kuna eh, shiriki aina tatu. dhulmu aina tatu. Kuna dhulmu linsan insani rabbi Mwanadamu kumdhulumu nani Mola wake kwa kutenda kosa la nini la shirki ukifanya kosa la shirki utakuwa wewe umemdhulumu Mola wake vile dhulmu alinsan lighairi Mwanadamu anaweza kufanya nini kumfanyia dhulma mwingine akachukua mali ya mwingine Hiyo ni dhulma pia Vile vile Dhulmu insan linafsihi Mwanadamu kujidhulumu nafsi yake mwenyewe kwa kutenda maovu. Ukitenda maovu utakuwa wewe umeudhulumu na nafsi yako. wakala Subhana na akasema Allah Subhana wa Taala. yushrik billahi faqad iftara ithman adheema. Hakika yule ambaye anamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala atakuwa ametenda jambo ovu ambalo ni kubwa sana. Wa man yushrik billahi faqad dhalla baida yule anaemshirikisha Mwenyezi Mungu yeye amepotea kupotea kuliko kwa mbali sana Kulu hadha yadullu ala anna shirka a'dhamu dhunub yote haya yanaonyesha kwamba shirki Ndiyo dhambi kubwa zaidi wa idha kana shirku a'dhamu dhunub na ikiwa shirki ndiyo dhambi kubwa fa yajibu ala ulama hakika inapasa kwa maulama wal muta'allimin na wale ambao wanajifunza elimu an anhu wat minhu Wawe wanakataza watu jambo la shirki na wanawatahadharisha watu jambo la shirki sawa iwe ndogo au sawa iwe nini iwe kubwa wa alla yaskutu anit tahdhir shirki wala wasinyamazii hili jambo la kukemea na kutahadharisha watu kutokamana na shirki sababu ni kitu ambacho kinawaangamiza watu utafanya ibada zako miaka yako yote ukija ukifanya shirki siku moja tu au dakika moja amali zako zote zile zimeporomoka inamaanisha utaanza wani ikiwa utatubia katika hilo jambo lako na nini la shirki kwa hiyo anasema ni lazima kwa wale ulama na wale ambao ni tulabul ilm wakataze jambo la shiriki na wahadharishe watu kutokana na jambo la shiriki kwa sababu ndiyo jambo ambalo ni kubwa zaidi alilokataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa alla yaskutu 'anit tahdhir minash-shirk wa alla wasinyamaze kukemea na kutahadharisha watu kutokana na shirki, wa annahu yajibu jihadul mushrikiina ma'al kudra na hakika inapasa kuwapiga vita washirikina ikiwa tunaweza au tuna nguvu za kuwapiga vita kama jahadahum rasulullahi sallallahu alayhi sallam kama vile mtume salama alivyopigana nao katika mji wa maka hawa nini washirikini kwa ni jambo ambalo baya la tupasa sisi tuwapige vita hata wale ambao wenye kulifanya hilo jambo tuwapige vita ikiwa wao Hawataki kurejea katika nini katika e, tauhidi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala qala ta'ala nasema Mwenyezi Mungu faqtulul mushrikina haithu wajadtumum Waweni wenifiganeni na hao washirikina popote mtakapowapata na namwachukue wao kwa kuadhibu wahsuruhum na muateke wakuudu lahum kulla marsad kwa hiyo hii aye inaonyesha kwamba washirikina wale ambao wanafanya shiriki pia vile vile tunapambana nao ikiwa hatuwawezi kimikono tutapambana nao katika nini katika kimaneno azima tuseme tuwaambie ya kwamba jambo kama hili ni jambo ovu fayajibut tahdhir minashirk wa bayan linnas yajitani yajtanibuhu hadha alladhi yajib na inapaswa watu kutokamana na shirki na kubainisha kwa watu mpaka wajiepushe na ili jambo lanini, la nini la shirki hadha alladhi yajib tu ndiyo wajibu ambao unampasa kwa kila muislam azingatie jambo kama hili na wala tusinyamaze kwa kuogopea watu kwamba hawa hawana maudhui nyingine isipokuwa ni shirkin eh, tutazungumza kwa sababu ni mambo ambayo yanaendelea katika nini katika mujitama ili watu waepukane na jambo hilo la kuangamiza waje katika tauhidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala eh, kwa haya machache Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una al-qawla ahsana wa sallallahu alaihi nabina Muhammad wa alihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin